Від викинутих речей були тут поламані ящики, дерев'яні і пластмасові бляшанки від пива, кави, розтрощені пластмасові пляшки, банки, обгортки, шматки картону і безліч паперу, шмаття, шнурки. І тут кульки, поролонові клапті, скловата, палиці, розламані стільці та ослінці. Речі невідомого Тамарі призначення. І все це з іноземними написами. А ще побачила безліч пляшок, що непомірно її здивувало, адже сама недавно збирала пляшки. Отак, придивившись, заспокоїлася. Були це іноземні пляшки, яких на склопунктах, напевне, не приймали. Окрім того сміття і непотребу, що було густо накидано і на асфальті, на хідниках, газонах, під деревами, навіть біля кожного кіоска лежало по сміттєвій купі. Здебільшого із використаного краму тих таки крамничок Тамара подумала, що їхня вулиця також нечищена, Але там більше буяв бур'яна, не сміття Хоч не бракувало й сміттєвих куп Але такого збориська мотлуху і непотребу вона ще не бачила Отож мусила йти обережно, обходячи бляшанки й банки й пляшки Але наступаючи на кульки і розстелені вітром газети Вряди годи з якогось вікна чи балкона, щось кидали на землю чи асфальт. Бетке розбивалося із дзвоном, а небетке кружляло у повітрі мертвим птахом, поки не осідало. Інколи з'являлися не песи головці а справжні пси, одні самотою, інші тічками. З обваленою шерстиною, виставленими ребрами і погаслими очима. А на купах сміття, чи під деревами, чи просто на асфальті сиділи такі ж облізлі коти і палаючими очима дивилися на Тамару, ніби намірювалися її сфотографувати чи щарувати. І було це під вечір. Сонце стояло у проймі вулиці, плутаючись у деревах, ніби спустилося в них на парашуті. І поворози того парашути сяяли. Їй здалося, що треба йти саме туди і нікуди інде. І вона не йшла, а дибала, а з коліна її помаленьку цибеніла кров. Але її було так мало, що прокреслила по нозі тоненьку цівочку і зашерхла, бо вітер висушував її миттю, очі Тамарині від вітру слюзилися, і від тих сліз барвисті пасмуги плавали передвічі. І на будинках, таких чужих і незнайомих І люди, що зустрічалися, були оточені яскравими крайками Хиткі, як дерева, і сонце в тумані, і стіни будинків І кіоски з іноземними написами, і товарами Здавалися живими істотами, які дихали Роздимаючись і покриваючись райдужними пасмугами Асфальт не твердий і рівний, а вгинався, як напівзастигла смола Машини нагадували велетенських розфарбованих жаб, які не їхали, а стрибали на ногах, плюскаючи перетинками між пальцями. А в кожній сиділо по чорту чи ангелу. Чорти були чорнотілі і чорнолиці з рогами і палючими очима. А ангели білотілі і світлолиці з німбами і також палючими очима. Тоді Тамара зрозуміла, чому у мордотряса з розставленими очима, підстриженим волоссям, витиналися горбики. І чому вони були в чорних шкіряних курточках, і чому пахли шкірою та смолою. І згадала вона, що коли сміялися, то зуби в них були червоні. Отож, можливо, потрапила в чистилище, про яке колись оповіла їй Вікторія Вікторівна. Бо коли б це було тільки пекло, що б робили тут ангели, Зрозуміла також, чому було так багато розлито під її ногами напіврозсталої смоли І побоялась навіть чому йти до того сонця в тумані Бо там далі смола може виявитися не застиглою, а рідкою І Тамара провалиться в неї і почне кипіти в ній, розварюючи трухлі свої кісточки Окрім того, втомилася, їй треба було якось зібратися із думками Роззернулася, чи нема поблизу лавочки І побачила зачуханого скверика Де росли хирляві дерева із сірим листям І ще хирлявіші кущики із листям чорним та червоним Стояло там і справді кілька лавок Одна із виламаними планками А друга дощата на двох ніжках у формі курячої лапи Сіла на ту дощату І задумалася Відтак прокинулась у її нутрі гадюка.